Capitolul 11. Învățătura spiritului În vremurile când predomină tiparele fricii, legile de care au nevoie ființele umane sunt multe și complexe. Dar când aceste tipare vor fi desfințate, și aceasta se va întâmpla în curând, toate legile omenești vor fi abolite. În prezența spiritului meu există doar o singură lege, iar aceasta este legea iubirii. Iubește tot, iubește ceea ce este, iubește pe tine însuți așa cum ești și iubește-mă pe mine, așa cum mă exprim prin tine. Oricât de felurile ar expresiile, dă-ți seama că ele toate, sunt diferențieri ale propriilor tale expresie în contexte diferite. iubește pe toate. Înțelege și vezi unitatea întregii vieții. Legea iubirii este mai mult decât o lege, ea este cala vieții. Cine crezi că pricinuiește iubirea mugurilor de primăvară, este iubirea toată, viața toată, care apelează la potențialul acestei planete. Fie și din această iubire, și mulțimea legilor din vechime, care stârnește atâta confuzie, va fi absorbită în expresia glorioasă a vieții pe pământ. Este scris că va veni ziua când oamenii nu vor mai trăi din pâinea materiei, ci din cuvântul al lui Dumnezeu. Intră și tu în rezonanță. Ziua aceea este acum. Informația hrănitoare așteaptă în lăuntrul tău. Împărtășește-te cu ea într-un mod pe care nu-l va înțelege mintea rațională. Nu argumenta atâta, nu îți frământa inima, spunându-ți ce ți se întâmplă prin cutare sau cutare mecanism. Ci ridică-te, primește 1047, identitatea înființată și intră în casa pe care ți-am pregătit-o în trupul meu manifest. Urmează directivele vieții care te informează. Chiară într unul vostru ai doma sentimentului trăit atunci când erai îndrăgostit și să- iubită se apropia. Chiar acum îi găsi inimii tale. Ai încredere în ea, nu te va duce pe căi greșite. Fi impecabil în tot ce faci, cât de neînsemnat ar fi lucrul acela, și exprimă de plinătatea mea în această perfecțiune. Pedalurile Galilei, te-am învățat să scoți dracii în numele meu. Dar aceasta este o eră nouă și o generație nouă, iar celor ce veți lucra cu mine la pregătirea acestei planete vă voi spune, de asemenea, scoateți definirii în numele meu. Căci, prin definiri felurite, spiritul vieții și din terra locotușor, un ușor, este reținut în încăperile ferecate ale satanei. În era care vine, materia va fi informată doar prin definițiile mele. Pe canalele vibraționale de ființare, eu transmit aceste definiții chiar și acum. Dacă ți vei reduce la tăcere gândurile și vei intra în rezonanță cu semnalele tale lăuntrice, vei începe să te extinzi, pătrunzând în concepțiile mele, într-o nouă interpretare a realității. Găsește ușa spre această nouă realitate prin inimata, ta. Intră și fii liniștit. Descopere ce fel de ființă ești. Razele cu semnalele mele nu au încetat să pornească spre tine, încă din clipa în care ai părăsit grădina raiului, însă mesajul lor era prea printre țipetele stridente ale mulțimii vorbelor tale. Acum, când mă apropii, aceste semnale cresc în amplitudine. În curând, ele vor sili cuvintele cele multe să plece. Intră în rezonanță cu aceste semnale și află cât mai multe despre tine, pentru că multe ai uitat. Dacă o ghindă de pe pământ printre multe altele de același fel și devine atât de implicată în relațiile ei cu celelalte ghindde încât se agăță mereu de autodefinirea pe ei ca ginde și nu va afla niciodată că, în definirea lui Dumnezeu, ea nu este gindă și un stăjar măreț. Nu fiți asemenea gindei din parabola, agățându-vă de autoportretele voastre la arvare până ce veți putrăzi, mișunând de viermi. Renunțați la concepțiile voastre copilărești și lăsați-l pe creator să vă definească în termenii săi. încredeți -te în Dumnezeu pentru cele necesare supraviețuirii și nu vei pieri de foame și nici nu vei duce lipsă de ceva. Vezi mai întâi împărțirea cerului și, prin această viziune, vei observa și factorii de supraviețuire pe care, până acum, i-ai trecut cu vederea, se află prea aproape de ochii tăi. Mintata mai caută lucrurile complexe. Da lungul istoriei t-ai zbătut atât de mult ca să supraviețuiești, conform definiției supraviețuirii formulate de tine, încât ai uitat de ce vrei să supraviețuiești. Când vei redescoperi motivul pentru care vrei să supraviețuiești, mă vei redescoperi pe mine. Eu sunt motivul tău de supraviețuire. Eu sunt scânteia vieții dinăuntrul tău, dând expresie universalității mele prin mediul tău înconjurător. Eu sunt cel care vrea să supraviețuiască și să-și găsească expresia prin tine. 48. Vrei să rămâi pe Terra, fiindcă e cea mai frumoasă dimineață de primăvară din istoria, și ești îndrăgostit, îndrăgostit de spiritul care cântă în inima ta, îndrăgostit de planeta glorioasă care te îmbracă în materia ei. Nu mai dormi, dacă vrei să nu pierzi, dormind, tot ce se întâmplă. Dacă auzi acum aceste cuvinte și simți pacea mea pe măsură ce gândurile tale se supără tot mai puțin, nu te grăbi să pleci, să-l de bucurie, ci mai stai locul lui o vreme. Stai liniștit până ți se de putere de sus. Aceste prime tresăriri pe care le simți sunt doar o aluzie la ceea ce va veni. Când Sfântul Duh te va cuprinde pe deplin, vei cunoaște ce cunosc eu, vei vedea ce vedeu și vei fi ceea ce sunt eu. Așteapte venirea mai de plină în inima ta atunci, cuvintele vor avea mai multe semnificație când vei vorbi, pentru că ele vor fi de plin acord cu tiparele tale vibraționale. Puțin te vor asculta predicând o evanghelie a iubirii, dacă vor simți teama din inima ta. Fii liniștit și senin. Spiritul meu nu poate veni când mințile sunt pline. Dacă acest mesaj nu poate fi verificat prin propria ta experiență din momentul de față, el nu prea și are rostul. Mesajul meu nu este unul de pace, armonie și întregime. Te voi reda unei stării de sănătate cum n-ai cunoscut decât înaintea proiectării de vehicule fizice. Voi stârni starea de conștiență pe care o din iar am împărtășit-o, pe când era unul. Mă oferție, în dar. Îți promit că, dacă mă primești pe mine, vei primi, la fel, totalitatea a ceea ce este, căci eu și tatăl suntem unul. Dacă dai crezare acestor cuvinte, înțelege clar, nu cuvintelor le dai crezare, ci realității vii pe care o reprezintă aceste cuvinte. Comunicarea adevărată este în inima ta acolo, eu comunic în mod direct. Dacă nu vei muri față de tot ceea ce a fost și nu vei renaște într-o această comuniune, nu vei putea și cu noi aceste lucruri. Nu te defini în termeni supuși pierii, mesajul meu este un mesaj al faptei. Nu e ceva care să-l iei de pe raft și să-l ștergi de praf la ocazii speciale. Cine învață să se vadă cu ochii lui Hristos a învățat să vadă real într-o mare de iluzii. Dacă ești plin de propriile tale definiții, cum le vei primi pe ale mele? Când dăruiești, nu de celor care, într-o bună zi, ar putea cumva să te răsplătească, pentru că nu aceasta este adevărata dărnicie. De celor care știi că nu te vor răsplăti altfel decât în spirit, și asta este de ajuns. Când se fac fapte bune cu ajutorul formei tale fizice, îndepărtează toată lauda și spune, nu această formă este responsabilă, ci unul mult mai mare decât ar putea să cuprinde vreodată, în întregime, această formă. Forma mea nu este decât mijlocitorul Domnului. Laudă-l pe el în mod nemijlocit și nu pune preț pe formele prin care lucrează el, căci eu sunt făptașul a tot ce se va face acum. Voi sunteți faptele mele. Îmi fac să lași în trupul, minta și inima voastră. lăsați să fie acesta un așa al rugăciunii, ca eu să pot intra și rămâne. 49. Venirea mea peste asemenea drojdiei care ridică luatul. În acest moment, spiritul meu se trezește în mințile și inimile celor simpli necenți și sinceri din întreaga lume. Sub scoarța pământului în să vie de rădăcini vibraționale și astfel conștiința mea va încolți întiparele conștiinței oamenilor din fiecare țară, din fiecare comunitate și din fiecare gospodărie unde se află cât și de puțină iubire. Oriunde se găsește chiar și eu urmă de iubire, eu cresc, mă înmulțesc și mă extind, până când toată atmosfera ajunge să vibreze de eternal, acum, al prezenței mele. Calendarul venirii mele este subiectiv. Vei putea trăi experiența realității procesului, de îndată ce vei putea menține viziunea în Omenirea, în totalitatea ei, nu va trăi experiența venirii decât în Crăciunul definirii numelui vostru. La nivel individual însă, experiența venirii va fi diferențiată. Pe măsură ce intru în evenimentele umane, intensitatea câmpului meu biogravitațional va face timpul să clocotească și să se încovaie. În sânul trecutului, se vor ridica insule ale viitoarei venirii. Pentru o vreme, vechiul și nou vor exista la oaltă. Privită din interiorul aparențelor istoriei, s-ar părea că un număr de factori determină fenomenele asociate cu venirea mea. Nu vor lipsi dovezile raționale, logice, care să demonstreze că anumite influențe au determinat și produc ceea ce are loc. În adevăr însă, am venit după bunul meu plac, în felul meu. Intensitatea câmpului meu vibrațional este suficient de mare ca să ajusteze realitatea ce este dinainte. Iată totul despre istorie. Firește, evenimentele voastre vor converge, asemenea meridianelor de la poluri, pentru a mă întâlni în Cu Cuprinse de iubire sau frică, toate lucrurile mă vor întâmpina acolo. Dacă vreți, sincer, să înțelegeți aceste lucruri, deveniți precum copiii mici. Copiii vor fi cei care nu vor ține cont de legile fizicii și cei care vor aștepta cu nerebdare darul de a vorbi animalelor. Copiii vor fi cei informații pe larg despre aceste evenimente în parte. Plini de bucurie, ei vor încăleca pe fluctuațiile câmpului energetic ce se apropie, cu eleganța surfiștilor, legându se ușor pe valuri. Ce se întâmplă nu e atât de greu de înțeles. Multe suflete simple vor pricepe de dentată, pe când cei înțelepți în cele lume știe și vor încrăți frunțile și vor încrunta din sprâncene. Cei mai avizați în domeniul material, fizicienii, au început să bănuiască ce se întâmplă. Mulți alții mă vor descoperi în curând și, în zilele din urmă, Mulți de felul lor vor fi convertiți și vor începe să răspândească și ei cuvântul Domnului. Fizicianul, antropologul și astronomul la oalaltă cu copiii și animalele, vor fi cei care așteapte să se nască, în ies la materiei, conștiința mea. Eu sunt viața tatălui care dansează în lut, dar vieții lui trebuie să-i se alăture conștiența tatălui, dacă organismul e să dobândească nemurire. De aceea, vin și bat la ușa tale. Hai să dansăm împreună acest dans, hai să cântăm aceste cântec. Eu cânt, în prezența lui Dumnezeu, cântecul eternului. Acum, de-a lungul și de-a cinzeci latul eternității, ecoul vocii mele resună plin de încântare și jubilație tăziți vă din somnul vostru istoric și alăturați-vă celor ce pregătesc deja intrarea acestei noi realități. Și nu vă uitați strâmbla cei din pe care îi veți întâlni. Știu pe cine am ales, iar cu legătorii trimi, și pe holdele omenirii sunt la fel de variați și de reali ca și omenii pe care i-am trimis să-i culeagă. Cunoașteți-vă unii pe alții, nu după forma exterioră, ci după iubirea răspândită în prezența voastră. Nu am venit să culeg o denominațiune, ci toate națiunile. Prea puțin mi pasă de conceptele endemice cu tarui sau cu terului segment al speciei, dar tare mult mi pasă de iubirea ce ori oriunde sunt cei cu inima curată. Sunt simbolizat prin influența longitudinii și latitudinii, semnul, crucii. Pe toate le întâlnesc într-o unitate de timp și spațiu, unitate a creatorului și a creației. În focul iubirii mele, Topesc toate diviziunile dinaintea mea. Eu aduc vânturile schimbărilor și suflul vieții veșnice. Anotimpurile umanității sunt acum pe sfârșite și va sos anotimpul omului unificat. Eu sunt vinul cel nou pe care această generație a fost hărăzită să-l primească. Sunt Hristos cel înviat, care vine cu bucurie să locuiască în inimile amenilor. Deschide-te spre nou! Deschide-te spre imposibil! deschide acum spre realitatea ce a stat atât de mult timp dincolo de întunericul percepțiilor tale. Eu sunt cel care v-am învăluit cultura. Sunt cel care v-am învăluit istoria. Eu sunt cel care, apropo văduit în Galilea, i-a vindecat pe bolnavi și i-a dus la viață pe cei morți în spirit. De două mii de ani v-am tot pregătit pentru acest moment într într prezent mea tăziți vă la realitatea pe care istoria voastră nu a putut-o ascunde, dar pe care nesebuința voastră a putut să o uite. Trezește-te la sinele tău, pentru că astăzi te voi crea după chipul și asemănarea mea, cu suflul propriului meu trup și viața propriei mele ființe. Dansează în voi tiparelor mele! La te purtat de râurile iubirii mele, care încercuiesc planeta voastră într-un zigzag pulsatoriu și scânteietor, ca o rețauriașă de artere ale luminii și iubirii. Ea poartă, un mesaj minunat. Copilul materiei va fi moștenitorul cratorului, a tot ce a fost vreodată, a tot ce este și a tot ce va fi. Nu încerca să torni această informație vie în vechile burdufuri ale concepțiilor raționale, pentru că, dacă vei încerca, ea va străpunge pielea și va curge țărână, în suflet țin, în schimb, pietrele. Nimic din ceea ce ar putea fi încropit într-o concepție, nici chiar de către cei mai înțelepți din specia voastră, nu ar putea să aibă puterea și flexibilitatea necesară pentru a conține această informație. Din ziua aceea, cuvintele pe care vi le trimit nu vor mai fi în pericol să se topească și să se scurgă în tiparele concepțiilor voastre. Vă voi mai trimite câteva oi, însă, vă voi întâlni în lăuntru și vom sta în jurul focului iubirii mele, unde este mai cald decât în aceste pagini înzăpezite și în aceste cuvinte reci. În sa ființei voastre întrice, vă aduc cuvintele vieții informatoare, cu totul diferite de cuvintele de hârtie și cerneale de aici. Câteva dintre ele vor fi așternute pe hârtie, cu cerneală, și cuvintele amenilor vor răsuna cu o putere pe care nu au mai cunoscut-o din vremurile de demult. Însă aceste informații noi nu reprezintă date în plus pentru conduita voastră. Ele sunt, mai degrabă, realitatea însă și a noi voastre fi. Nu se pune problema de a pune în practică informația mea în viitor, ci mai mult, să fiți voi înși vă tocmai informația mea. Veți fi voia mea în manifestare, chiar faptă mea. Eu sunt la fel de viu, de unic, de blând și schimbător și, totuși, la fel de constant și statornic ca viața ce crește în flori sau cântă în ploia primăverii, pe acoperișurile caselor. Vin acum de la Tatăl, să vă aduc definirile sale să vă izbăvesc de limitările trecutului. Vin la voi atât din lăuntru, cât și din afară. Vin al voi când paznicii fricii și rațiunii nu sunt atenți. Mă strecor până la tine, în clipele în care ești recunoscător, sau fericit. Trezește-te, îți căci că vremea lui a sosit și toate lucrurile vor fi altfel. Vine și vezi ce am pregătit. Nu mai crede în nimicuri, pentru că eu sunt sursa cunoașterii eterne și, de acum încolo, te voi inunda ca un izvor de nesecat. Încheaci clipa nevoii tale, te voi informa despre cele necesare. Întotdeauna a fost așa, dar în zilele acestea, vânturile vieții bat mai puternic decât până acum. Cratorul se apropie. Ai încredere în tot ce este și în tot ce va fi.